Я не уявляю, як могла так надовго законсервувати в собі все, що на початку було найголовніше, відчуття безпідстанного щастя, яке обов'язково саме знайде свою причину, зловить її як велику срібну рибину і викине до твоїх ніг, без жодного зусилля свого боку, крім одного, завжди нести його в собі, як полум'я, а часом як хрест, як я могла. Це, певно, була не я. Це була не я і я. Ія, твоє ім'я як Ріта? Господи, я не спитала, як тебе звуть?» «Двадцять три години тридцять хвилин. Таксі вігало в чужий порожній двір. В котрій тебе завтра тут чекати?» «Не знаю, о шостій, о сьомій. Я буду тут о п'ятій. Чекатиму на тебе з речами чи без речей? Байдуже, так?» «Так». «По п'ятій. З речами чи без речей? Байдуже. Найди за мною. До завтра. Щось не так? Я не хочу тебе відпускати». Я сказала, щоб він їхав, вискочила за втою і помчала перший ліпший під'їзд. Вибігла на третій поверх. Всі лампочки були розбиті, я заховалася з куток і визвалася у вікно. Він стояв біля таксі, палив і дивився вгору. Одна хвилина, дві, три. Це тривала вічність. «Не йди за мною, тільки не йди!» І він зробив крок вперед, потім сів у машину. Таксі виїхало з двору. Я вискочила і побігла на трасу, встигла на останню маршрутку і проїхала кілька зупинок. 00 годин, 00 хвилин. Відчинила двері. Блимання телевізора. у кріслі з розкинутими ногами в спортивних штанях. Мені скрізь було гаряче, крига щезла назавжди. «Ти що, п'яна?» – похитала головою. «Де ти тинялася? Чому не взяла мобілку?» Мовчки витягла з кишені, зібнула довідку. «Що це? Перепусткав дурдом?» Вихопив із рук, увімкнув світло, втупився. «Де це ти взяла?» «У лікарні, після обстеження. Ну і що?» «Як що? Читай уважніше. Я скоро помру». «Що? Дурна. Яка ж ти дурна? Чому ти така дурна? Ти хто? М-М. А тут? Н-Н. Ініціали не твої. І рік народження». Я вихопила довідку і ясно побачила те, про що він говорив. «Ініціали були не мої. І рік народження. Просто вісімка була не вісімкою, а закрученою шісткою». «1961. Так де ти була?» Я мовчки пішла на темну кухню. Притулилася долонями і щокою до вікна. Так мені було гаряче. Хін стояла на порозі кухні і чекала на відповідь. Це була лише тінь. Я посміхнулася. «Все відбулося?» – сказала я. «Все, що я хотіла сьогодні?» Жовтень січень 2007-2008 роки Кінець озвученої книги, озвучено в 2014 році.